Me shkollën mirë ne jo, me politik. Me politikun mirë ne apo? A ban më pyet diçka pra? A ban më ar para këtij popullit, ne era më hasi egu fjalën politik, për i cëllës fjalë rreth. Fjala P O L T I K, për i cëllëve fjalë këto shkronja janë marrë a për mua këto fjalë? A, a dueli para popullit? A kujtoj që i jëtë politikës të në, këru pa të mëqunë komat herë e mas juve, edhe ju, ju, ju, ju, ju, ju qafshmi, ju gushmi, rishmi në kom në ofre dhë ditët, dhë a qërë për qështu ju pa të mëqunë me politikë më u morën e juve, kërë të vene koha registrimit një popullit, mësme arë njëmën a i kaldur një laf, shka po pohën të atë, shka po të elë, mësme arë një mëlletë, Po mirë mara me shpar vullneti ju që është e vishimua në Gjami Me datë në 26 marës vitit 1999 Gafet veselit më thë ishimua Se ne duhet tje me ta me formullull kontekstin Që ka me folë si në Gjami Ku jeni jo bura, ku jeni jo mashke Ku jeni ju ato të cilët me datë në 26 marës vitit 1999 Gafet veselit më thë ishimua duhet me të kaldushka me folë në Gjami Se s'povini tashme më kallëzushka me fonur e në gjemët? A dojmë dhe rritikon, ama më konë një qetër të e kishtonë këta. Unë e kam shku njërën që kam zaptua arën në bura. Njërën që kam zaptua arën, edhe a i interesant të e punu arën e vetë, argatët të ukonë mrena, bashkë të i pasë argatët mrena e a ja kam mora arën. Mirë po, e kam pasë qaq planin e forë, qaq planin e rëzikshëm, a i zotënjia i arës me gjemë që i popullon, dhimë dhe gjemi pa pas pas, a i shka ja kam moru në arës, qaq i forë tune, qaq i menjër, e a i qaq i tremë, ju ka thonë gjemë vetë, ik një pik ti. A i qaq i fshim, a unë e qaq i menjëm, ju kam thonë gjemë vetë, hinik nena, nartemi, masë. A i ka kujtu që i ka kurta lisë gjemë A i, a i ka bo menë që i kurta lisë gjemë Një onë i nga ka shtip neve 700.000 vetë nga ka nikë për jashtë A ato që ka nikë për jashtë A ka kujtu që si i nga kurta lisë Në shpita ti që i ka përdojnë Më tonë ka ndonë Inshallah kini kuptu Si mështë akini si mor veshë Më dërti malë valla Që mështë ju qera dhini të i mor veshë E që kjo veshmet pa mor veshë لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبد الله ما لكم إن إله غيره نا الله جل جلاله عن قرآن الكريم يكي ميشون نوح عليه السلام مسوس يكي ميشون نوح عليه السلام مسوس أني شفر مسوسي ستاجي نوح عليه السلام نسيمضانس نبانك شكولس ku e ka mësu ummetin e vetë, tasajkohe, ka zgatë 950 vetë. Fe lebi të fi kaumihi, elfe amin, elfe senatin, illa khamsin ama. Ka jetu, edhe ka vetëru në popullin e vetë, 950 vetë, mësu stash, 950 vetë. Sa përvoj ka pasë atë u këgjiri? Zemati i këti, fe nga verit ndershëm, a.s.a.s.a.m., فيا قوم يا عبد الله مالكم لله اليوم فرولا ايما فالي تعريفوني امش الله جل جلاله بني بادس تتزت تيوم سن مامير مي باي بعد قش كاجه برتا فيو كت بوته الاخرهت سكاتر واش الله جل جلاله وجل جانه قال الملا من قومه انا نراك في ضلال مبين فان ديثا është fjala për disa, jo kej, e ka, Allahu Gjelle Gjelalu, e ka precizu shumë bukur, e thënë, kale, l'mële, umin, ka uminjë, të arsimum të popullit ati, i tharë, intelektualet e popullit ati, i tharë, l'mële, Elmele, dhe të sot ato në krije, ato shka udhe heqin, ato vuzarat, ato pashalart, ato shka kanë qina, ato shka kanë emnin e ngritur në popull, ato janë pak, ama lujnë rol. Pra, salë rol lujtit e popullit nuk, a.s. Inna, lënara këpita në alim mubin. Fana, për të shofim me një rrugë, humbje, me një arsin, me një humbje të madhe o nuk, të si jetu ti gjamën asë ligunevë. E prabma thon nuk po dish namë s'më e shpjegoi gjë. Apo ma joni atë njeri në shkaf të dhima...